Розділ тринадцятий. Шукаємо острів. Так ти що? Сьогодні хочеш уже й утекти на острів? спитав я. Ех, який ти бистрий. Сьогодні. розсердився кукурузо. Треба ж спершу вибрати підходящий безлюдний острів, а тоді вже тікати. А що там вибирати? Висадився на будь-який і живи. Тобі, звичайно. А мені двадцять вісім років, два місяці і дев'ятнадцять днів жити. Думаєш, легко? Так і що? Можна й вибрати. Хоч зараз. Поїдемо? Трохи згодом. Через годину. Як дід у сільмах піде. А що ти взагалі дома скажеш, як тікатимеш? Вони ж хвилюватися будуть, все село на ноги піднімуть, шукатимуть. Я собі уявляю. Звичайно ж я не скажу, дорогі родичі, я тікаю від вас на безлюдний острів Бувайте здорові, пишіть Це ж комедія, ніхто ж так на безлюдний острів не тікає Матері й тату взагалі нічого не доведеться говорити, вони в Києві А дідові я щось придумаю, скажу, наприклад, що до тітки Ганни у піски поїду Там же ж і Яришка зараз гостює, щось вигадаю, щоб паніку не піднімав А потім що, як мати приїде і як довідаються, що ти зник а мені що, хай шукають, аби не знайшли. Гуньку теж, пам'ятаєш, три дні шукали, а потім кинули, і нічого. Тепер рідко хтось згадує, так і мене. Тут голосу кукурузу затримтів. Мабуть, думка про те, що його забудуть, була все-таки гірка йому. І він поспішив перевести розмову на інше. Головне, острів треба хороший надибати, щоб і місце рибне не було, і дичина, щоб... А ти і рушницю братимеш? А як же? У Робінзона було навіть кілька рушниць, але я й з однією своєю берданкою не пропаду. Ти ж знаєш мою берданку, б'є як скажена, навіть краще дідового зауера. Це вже кукурузу перебільшував, та я не став сперечатися, хлопець на 28 років на острів тікає, хай потішиться. Торік дід подарував йому на день народження берданку і почав брати з собою на полювання. Кукуруза дуже пишався із своєю одностволкою і тим, що ходив на справжнє полювання. Я застрив йому і теж мріяв про рушницю, але в мене її не було. В сінях почувся кашель, рипнули двері і у двір вийшов дід Варава. Глянув сердитим оком на нас і сказав. «Я у сільмах на хвилинку, глядіть мені тут!» «Та мені чого, от тільки на річку може скупатися, бачте, спека яка!» Прохальним тоном сказав кукурузу «В роки треба вчити а не копатися, двоєшник!» Буркнув дід і крикчучи, переступив через перелаз Я з сумнівом глянув на кукурузу «Нічого, підемо!» – тихо сказав він «Я знаю ту хвилиночку!» Зустрідуться біля сільмагу з дідом Салимоном і години зотри пропотякують не менш. Хоча нічого дивного і не було в тому, що ми їдемо на човні в плавні. Скільки разів їздили і рибу ловить, і просто кататися. Ні в кого ніякої підозри не могло виникнути. Але ми пробиралися до річки Крадькома, весь час озираючись. І жодним путящим човном не скористалися, хоча всі вони були припнуті біля берега, і нам не заборонялося брати їх. Тут і мого батька човен був, і дідових вараваних аж троє, довбанка і дві плоскодонки». Ми роздяглися і перепливли на той бік на піщаний острівець, де за великим кущем верболозу лежала ота гнила, зношена, як старий черевик, нічия плоскодонка, з якої ми думали зробити, але так і не зробили, підводного човна, і на якій тонув Ява. Ми її після того зашпаклювали, просмолили, і вона хоч і пропускала все-таки воду, але не тонула. Як не забувати, вичерпувати можна плисти. Тут же під човном лежало довге потріскане весло, яке ми позичили в діда варави. Він і не помітив. У нього в сараї щось з десяток весел валяється і короткі для довбанки, і довгі для плоскодонок. У нас же знаєте, як на плоскодонках їздять на встоячки стоїш на кормі або й на носі, і то з одного боку, то з другого підгрібаєш. Тому й весло довге. Так гребти вміти треба. Як не вмієш, можеш тільки беркиць і годуй раків. Ну, ми з кукурузо змалку вміли, нам не страшно. Черпака не забудь, бо висьорбувати доведеться. Бач, тече все-таки калоша стара, сказав кукурузо. Одібхнулися ми і поїхали. Убігнули острівець і вже в очеретах. Вузенькою стружкою пливемо. Гребе кукурузо, хоч і я добре вмію, але він більший мастак. Гребе тихо, обережно, пильнує. Стружка звивиста, весь час завороти. Як гребенеш дужче, ніж треба. Раз, і чи він уже носом в очерети заліз. Отпихайся потім назад, виймай носа, морока. Добре грибе кукурузо, ні разу в очерети не вгнався. Я лежу на носі, дивлюсь у воду. Вода прозора, прозора, геть до самого дна видно водорості, латаття, корчі. І навіть видно, як риби шмигляють. Інтересно. Все далі й далі заглиблюємося ми у плавні. Несподівано за поворотом відкрилося широке плесо. Гладінь анізморський. Білі й жовті лілії розкидані, як на картині. Посеред плеса дві пірникози плавають, вгледіли нас і нема. Так швидко пірнули, ніби й не було, тільки рівне плесо. Аж гульк метрів за двадцять, наче й не вони, а інші. Знову ми в стружку заїхали. Шш. Сс. Шш. Качки пролетіли. Мисливський сезон не почався, і ще нелякані качки хмарами літають над нами. Одби рушницю. каже кукуруза. Ага. кажу я. Пливемо. Ондо, той кізяк, біля якого я затонув, гірко мовив кукуруза. Тьху, плюнув я в той бік. Ми знову випливли на плесо, досить такі величеньке, по якому навіть гуляли бурунясті хвилі, бо якраз знявся вітер, як по справжньому морю. Це було вже п'яте плесо, яке ми пропливли. І островів ми вже минули чи не з десяток. Я щоразу питав. Може, оцей чи оцей. Гарненький же безлюдний острів. Те, що треба. Але в кукурузу була своя думка, і всі острови він позабраковував. З різних причин. Той був занадто маленький, ніде розгулятися. В того береги дуже очеретом поросли, до води важко добиратись. На тому дерев нема, де ж дрова брати для вогнища. І так далі. І от перед нами новий острів. Ніби суцільна зелена купа. Кущі верболозу, плакучі верби, і де інде тополі вкрили його майже весь. Береги заросли очеретом не цілком. Є виходи до води. Чисте плесо з трьох боків умиває острів. «Здається, воно», – сказав кукуруза. «Давай, пристанемо». «Давай», – з радістю вигукнув я, бо мені вже набридло шукати. Ми пристали. Острів був чудовий. Ніби спеціально створений для такого діла, яке задумав кукурузу. Дерев багато і сухого гілля на двадцять років топити. В очеретах навіть зараз чути – качки крячуть, значить дичини повно. На чистоводді по під берегом риба скидається, сама в юшку проситься. Посеред острова Галявина. Не те, що в цурки-палки, у футбола грати можна. Край Галявини величезна стара плакуча верба стоїть, вітами землю підмітає і без куреня від дощу сховається. Але курінь, звичайно, потрібен. «Курінь я тобі поможу зробити», – сказав я. «Ти ж знаєш, як я курені роблю». По куренях я таки був мастак. Кращого, ніж я, куреня, ніхто з хлопців у селі не зробить. Це мене батько навчив. У мене батько Тесля. Половину хат у селі він будував. На обличчі кукурузу було вагання. Робінзон, звичайно, все сам робив, бо ж він один потрапив на безлюдний острів. Так тож, Робінзон Крузо, а ти Кукурузо, заперечив я. Не можна ж точно копіювати. Мені обов'язково хотілося якомога більше допомогти другові. Кукурузо не став сперечатися. Я тут же витяг з кишені великий складаний ніж з дерев'яною колодочкою і заходився різати лозу. Я дуже любив різати щось своїм ножем, ніколи не розлучався з ним, і від безконечного носіння в кишені колодочка відполірувалася так, що блищала як лакована. Кукурузо покірно допомагав мені. Незаперечне, визнаючи в цій справі, мій верх. Він носив лозу, розчищав для куреня місце, загострював палиці для каркаса. Незабаром під старою вербою вже стояв прекрасний просторий курінь, «Міцний-міцний, ніякі бурі не страшні, і такий затишний, що аж мені захотілося жити в ньому. Я був дуже задоволений своєю роботою». «Всі двадцять років простоїть, гарантія», – впевнено сказав я. Тільки тепер ми згадали, що дід уже напевне, повернувся з сільмагу і заспішили назад. Діставшись нарешті до берега і заховавши човна, ми аж до самісінької хати бігли бігом». А коли захекані прибігли, виявилося, що дід іще не прийшов. Кукурузо не помилився. Дідова хвилиночка вміла розтягуватись до кількох годин. «Ну що, діда нема, можна зараз зібрати все необхідне», – сказав кукурузо. «Сьогодні все приготуємо, перетягнемо до човна. А завтра?» «Значить, вирішив уже завтра», – спитав я. «Та як же, ти що, через кілька днів мати приїде». Укуру заходив по хаті, задумливо взявшися рукою за підборіддя, і примірявся, що брати з собою. Теж за все ложку. Він витяг з буфета щербату дерев'яну ложку і застромив її за пояс. Солі обов'язково, без солі пропаду, відсипав собі в ганчірочку півпачки солі. Хліба. Сумом глянув на зачерствілий окраєць, що лежав на столі. Мало. Дід пішов у сільмах саме по хліб. «Я тобі принесу і хліба, і сухарів у нас є», – заспокоїв я його. «Чаю?» Він покрутив у руках цибик з чаєм. «Обійдеться. Це тоді й чайник треба, а в нас один». «Ліхтарика не забудь, згодиться», – нагадав я. «Ліхтарика обов'язково, без ліхтарика не можна». Він пройшовся по хаті, взяв у руки сокиру, що стояла в кутку біля порога. «Сокиру! Треба було б хоч дві! У Робінзону було аж дванадцять сокир!» «Що він, жонглював ними чи що?» – здивувався я. Нащо йому було стільки? Дурнувати якийсь твій Робінзон!» «Ти дуже розумний!» – розсердився кукурузо. «Мовчи! Ти ніколи на безлюдному острові не жив! Не переч!» В цей час двері розчинилися, і на порозі з'явився дід. Кукурузо так і застиг з сокирою в руках. «Ова!» – спокійно вимовив дід. «Меблю рубати дому. Ану постав сокиру на місце. Двоєшник!» «Та я нічого!» – замимрив кукуруза. «Я... я хотів показати йому, яка в нас сокира добра, замашна. Він каже, що в них краща. Ги ж у нас краща, діду!» Дід нічого не відповів, і ми вишмигнули з хати. «Ху! Мало не засипались!» Уже за видихнув кукурузу. І як ми не почули його кроків? Це справді було дивно. Це значить, ми дуже захопилися. Бо дідові кроки чути здаля. Дід ходить, як на лижах, не відриваючи ніг від землі. Човг, човг, човг, човг. Здається, ледве ноги переставляє. Ото тут упаде. Та побачили б ви його на полюванні. На зайця, по чорнотропу, дід може прочовгати отак кілометрів п'ятдесят. І хоч би що. Сидимо ми з кукурузою за клунею і обговорюємо, як краще перетягти все необхідне у човен. Нарешті домовились. кукурузо потроху виноситиме з хати і ховатиме у бур'янах за клунею. А як стемніє, вже я, щоб кукурузу був у Діда на очах і не викликав підозри. Нищечком перенесу все у човен. А завтра...